Поєднати приємне з потрібним, взяв курс на цятку, підписану як «Мармеладка». Назва була вкрай спокусливою, а розуміння, що там мене точно чекатиме банкет, додало моєму хвосту швидкості. Шуканим місцем виявився дивний будинок у лісі, чимось схожий на ресторанчик. Я хоч ж кинувся до вхідних дверей і навіть не помітив величезну будку, з якої на мене вистрибнуло справжнє чудовисько – триголовий білий пес. З його пещек стікали слини та розвивалися на вітрі. Блискучі чорні очі викликали страх, змушуючи притискати до серця свій пухнастий хвіст, аби його випадково не відкусили. Пес завмер в десяти сантиметрах від моєї тушки і ледь не втопив мене у цьому дощі. Боже, який же неперевершений запах! Вигукнув цербер, щасливо розбризкуючи свої бактерії по подвір'ї та цибаючи, як коняка. «У тебе там що? Кісточка від Санти?» – пробасило чудо, поки мене накривало усвідомлення. «Ти мармеладка?» – жахаючись перепитав, й... сів на місці. «Оце так підстава від Санти! Оце так нахабна блоха! Оце так знущання! Дай мені її мерщій, не чула мармеладка, плигаючи на прив'язі. Я такий голодний, що жах. Ти, хлопчик, здивувався ще більше, таки знаходячи підтвердження під хвостом. Це хто ж додумався пса назвати дівчачою кличкою? То не я, то дід сліпий попався, надувся пес всіма своїми мордами. Вкрай кумедне явище, але все одно вселяло праведний страх. Знайшов мене в лісі, прихистив, поки я був цуценям, і назвав для внучки мармаладкою. А коли стало ясно, що я мармеладик, то кличка вже прижилася, і їм було лінь змінювати. Одна Санта мене зве Мармуром. Свята дівчинка. Мій погляд зачепився за три морди цього пса, і я тактовно промовчав. Свята не свята, а от відьма чистокровна. Такі підстави робити треба мати вроджений талант». Нахабна породиста морда. І от сиджу я під першу лапкою і дивлюся на свого товариша по нещастю, який у новорічну ніч теж залишився голодним. На вулиці падав лопатий сніг, з ресторанчика доносився прекрасний запах м'яса, а ми обидва буркутіли про життя. «І як же ви живете всі разом?» – жалісливо запитав водуючий царбаре собачим печивом з подарунка. З вугіллям просто чудово, а от без нього таке собі, нахнюпила носа основна голова. У нас же смаки різні, а живіт, на жаль, один на трьох. Наїмося всі різного, воно в шлунку змішається і кущів у окрузі не вистачить. То це мені ще пощастило, констатував факт, уявляючи, як би з моїми апетитами було б три кексика замість одного. Це ж ніякої б буркотунки не вистачило, щоб прогодувати. Ще і як, тебе хоч на ланцюг не посадили у свято, ображено мовив пес. А я сиджу тут і тону в слині, поки вони їдять печіночку, м'ясо, курочку. Цербер ще щось перераховував, а мене взяла така злість. Курочка, то святе, так і скажеш тим безсовісним Бовдурам чув. Я вскочив з місця і став відмикати таких тим замок. Через два зламаних кігті та п'ять хвилин моїх страждань металевий ланцюг впав з велетенської лапи, і я полегшено видихнув. А тепер пішли, покажемо їм, як залишати нещасних домашніх улюбленців без їжі на свята. Мармалатка гордо задер носа висадив мене собі на шию і мало не впав до землі. Сказати, що я не очікував такого підступу, нічого не сказати. Але певно він зрозумів свою помилку, тому спустив мене на землю й, зі словами «За курочку!» побіг у відчинені двері ресторану без мене. Не пройшло й п'яти хвилин, як з тих самих дверей вилетіли відвідувачі, слідом за ними офіціанти, а потім й самі кухарі. Щоб нічого не пропустити, я подався до одного з вікон і став дивитися на виставу, як якась молода жінка доганяла мармеладку по всій будівлі зі сковородою в руці. «Місце! Мармеладіще!» – верещала вона, але мій друг був промах і зносив трьома пащеками всю їжу зі столів, наче бульдозер. «Безсовісний пес! Я, Санті, на тебе пожаліюсь!» «І хай мені тільки заїкнуться, що тебе не треба на кастрацію віддавати, нахабна біла морда!» «Ти, святето, не чіпай!» – відгавкувався пес, тікаючи від жіночки. «Ти безсовісний, і морда твоя безсовісна!» – відрізала вона. «Яка саме?» – розсміявся шкодник, доїдаючи свинину. «У мене їх три, щоб ви знали, і кожна їсти хоче!» «Та не можна тобі стільки жерти, ти ж потім своїми мінами всю округу завалиш, а Санті за тобою прибирати!» Пес ледаче подивився на господарку, потім побачив мене у вікні і кинув в нього мискою із запеченою курочкою. «Що за нахабний пес?» Далі я вже не слухав. Всю мою увагу перетягнула їжа, котра танула на моєму язику. Я насолоджувався м'ясом і облизував лапки, поки вони там продовжували сваритися. А наситий шлуночок і буркотіти перехотілося, і я навіть помітив, що на мапі горіло дві крапки – мармаладки і мами Санти. Тому залишив подарунок на порозі і поспішив полетіти, поки й мені не дісталося за такі привітання». Великі потреби животика. Дивовижно, наскільки швидко летить час, коли ти щасливий. От поїв я від душі у мармеладки і відразу буркотіти перехотілося, і посилки стали швидше розвозитись. Я навіть не помітив, як вручив останні пакунки подружкам цієї шкодниці. Просто залишив на підвіконі, обачливо не намагаючись пролізти в їх маленькі квартирки і полетів далі. Повертатися до Санти було напрочуд легко. Я вже знав, де вона жила, і знав, кудою краще слідувати. Тому поквапився швидше добратися і забігти в її кімнату, в надії, що все вже готове до відправлення додому. В кімнаті було тихо. Санта саме складала останні шматочки магічної кулі, коли побачила мене кинулася на радощах обіймати. – Кексику! Ти чудо, а не кексик! – посміхалася вона, намагаючись зробити мене жертвою святкового настрою. Я так насміялася, коли дідусь отримав склеєну щелепу, і я навіть не знала, як йому вручити її так, щоб мене не насварили. А тепер мені не дістанеться. Помста вдалася на славу. Ти бачила? Здивовано протягнув, намагаючись відліпити від себе цю блуху. Як це? Відразу видно, що ти не звідси, зарозумілося дівчисько, хитаючи головою. У мене дзеркальце прив'язане до подарунків. Це ж... «Елементарно! Елементарно! Ти мені кулю полагодила?» – буркнув, ображено натуваючи щоки. «Мене там кохання всього мого життя чекає, а ти мене тут безсовісно змушуєш страждати!» «Готова! Готовісінька!» – фиркнула блоха і копіюючи мене теж надула щоки. «Але куди там її людським щокам було до моїх? Тому ніяка совість навіть вухом не повела!» Подарунок теж готовий. «Який ще подарунок?» Підозріло запитав, оглядаючись по сторонах. «Це ще що за погроза?» «Чому відразу погроза? У мене дуже гарні подарунки!» «Ага», – фиркнув. «Ти забула, хто їх розвозив. Я що, не бачив їх?» «Е, ні! В невинність маленьких шкодливих відьом я ніколи вже не повірю!» «Дарма ти так!» – образилася малеча і поставила цілу кулю на стіл. Я від цієї душі. А ти. А я не вірю в душу, відрізав, складаючи лапки та підіймаючи вуса вгору. Спробуй довести, що вона існує та ще й потребує чогось. Інша справа животик. Тут відразу видно, що він є, погладив лапками м'якеньку шерсть в очікувані побачення з моєю курочкою, і відразу зрозуміло, які в нього потреби. Великі, констатувала дівчинка. Тримай свій подарунок і йди вже до своєї коханої. Розіб'єш знову кулю і опинишся вдома. Вона потім сама збереться, я постаралася. На випадок, якщо ти надумаєш, знову завітати до мене. Може й завітаю, замахав хвостом з ностальгією, згадуючи проведений час і роздивляючись в лапках скляну іграшку. Не те, щоб я збирався сумувати за цим місцем, але були тут речі, які мені подобалися. Чого варте лише те, що мене розуміли, і не треба було ніякими багатозначними поглядами добиватися уваги. Можна було чудово слати словами. А в мене-то словниковий запас величезний. Як хоч звати твою кохану? Сумно протягнула Санта, шарпаючи носком по підлозі. Гарна, напевно. Ще й як, мрійливо згадував мою смокоту у дрібних деталях. Золотава, з пишними формами, з пружними стегнами. Запечена в духовці аж до хрумкої скоринки, яка прямо тане в роті. м м моя курочка. Курочка? Ага, хилитнув носом. Курочка. Запечена? Ага, знову підтвердив. Запечена. «Ти проміняв мене на якусь курочку?» – обурилася Санта, шукаючи щось кругом себе. Потім схопила капець, в якому стояла, і замахнулася. Але перш ніж вона встигла кинути, я розбив кулю і схопив свій законний подарунок. Блакитне світло промайнуло по кімнаті, і якась невидима сила знову потягнула мене невідомо куди. А не збрехала Санта, так і запрацювала. Головне – не втратити дорогою хвоста чи ще якогось життєво важливого органу. Епілог Повернутися додому виявилося трохи сумно. Коли я опинився біля тієї ж злощасної ялинки, моя буркотунка вже спала, скоринка на курості стала холодною, а Новий рік вже наче як настав. Було шкода, що все так закінчилося. Якби знав, то залишився б у світі малої відьмочки трохи довше. Скуштував би нових страв, відвідав би з мармеладкою найсмачніші кухні та спер в Сантиної бабці з половину тортика. Сумно нахнюпивши носа, я опустився на диван і випадково сів на той самий подарунок від Санти. З вродженої цікавості, лінуючись, розірвав обгортку і відкрив коробку. А там... мапа. Та сама магічна і записка. Любий кексику, ти став моїм найкращим подарунком на Новий рік. Сподіваюся, твоє кохання не змінилося за цей час. А якщо вона тебе не дочекалася, повертайся до мене. Я попрошу бабусю приготувати тобі курочку, а то ти там певно ще голодний. Докладай до записки мапу. Мітла у твоєму світі навряд чи літатиме, а от вона мала б працювати. Зможеш легко знайти щось важливе. Повертайся до нас на свята, ми тебе дуже любимо. Санта, мармеладка, бабуся Сноу. Тримаючи в лапках мапу, я поспішив перевірити її роботу, але в голову щось погано йшла рима. Довелося поламати мозок. «Що сусіди мої готували? Покажи мені мапу моя!» «Я ще досі голодний, холодний і нещасна моя душа. Просить курочки, скрабів салату, хоча можна мені й олів'є. Намалюй мені, Люба, мапо, і усе покажи так, як є». Магія послухалася, і на папері стали з'являтися будиночки з різними стравами. Я дивився на все це багатство і тону у своїх слинках. Тепер точно не залишуся голодним. А після всіх столів ще й зранку навідаюся до Санти. Може їй мишку подарувати на знак вдячності шоколадну таку смачненьку. Головне самому не з'їсти її раніше.